Kapitola 19, Dhamma Spravedlnost Verš 256. padesát šest dhamma to na thang sáha ubho je Není spravedlivý ten, kdo správnost unáhleně posuzuje. Co je správné a co je nesprávné, obojí by měl moudrý rozvážit. Verš 257 Asáhasin dhammín samin najatý pary. Dhamma saguto mi dháví, Dhamma toti pavučaty. Kdo neuhnáhleně podle dhammy a nestraně vede druhé, ten je ochráncem dhammy a mudrcem. Ten je nazýván spravedlivý. Verš 258 Na ty nepanditohoty já vata, bahubhásaty, kémí a averi a bajo, panditooty Není moudrým ten, kdo toho mnoho namluví, kdo zajišťuje bezpečí, kdo je prost zášti a strachu, ten je nazýván moudrý. verš 259 Natá vtá dhammadharrou já vtá bahubhásay. Joče a Pampi dhammanka ji nepasy, Savy dhammadro Není držitelem dhammy ten, kdo toho mnoho namluví, kdo třeba jen málo vyslechl, dhammu však svým tělem uzřel, ten je držitelem dhammy, ten není nedpalý dhammy. Verš 260 Naty, natyro sohoty, jena sapalitang siro, paripakovajotasa mogačinno ty vučaty. Není starším ten, kdo má jen šedlé vlasy na hlavě, někdo může být pokročilého věku a je nazýván, Naplano zestárli verš 261 stě šedesát jedna dhammoče, ahing sa damo, Save vanta malo di ro, tero pavučaty. Kdo je však naplněn pravdou a dhammou? Je nenásilný, ukázněný a skrocený. Ten je mudrcem bez poskvrny. Ten je nazýván starší. Verš 262 Navá karana matýna van jeva. Sádhu růpó naróhóty isukí mačarí sato. Ani ozdobná mluva, ani půvabný vzhled nedělají dobrého člověka. jeli závistivý, chamtivý a falešný? Verš 263 Jasa chetang samu činnang, mulla gadčang samuhatang. Savanta do medháví, sad huru Kdo však takové vlastnosti vymítil, vykořenil a zcela zavrhl, ten je modrcem bez nečistot. Ten je nazýván dobrý člověk. Verš 264. Namunda ke na samano, abato alikang bhana, etchalo bhassa ma samano king bhavisati. Kdo má jen oholenou hlavu, není asketou, nedbáli etických zásad a mluví lživě, kdo je obdařen žádostmi a chtivostí, jak by mohl být asketou. Verš 265 Jo, če sami ty pápány? Anungů lány sabbasou, samita tá hypápá nang samano tyůčaty. Kdo však v sobě utišil zlé vlastnosti, ať malé či velké zcela, zlé vlastnosti, kdo utišil, ten je nazýván asketa. verš. 266. Natena šest. Natýna bhikku soho ty jávata pare. pary. Vissang dhammang samá dáje bhikku Není mnichem ten, kdo jen žádá o almužny u druhých. Kdo následuje domácké věci, ten vůbec není mnichem. Verš 267 Jodhapunjanče panče, Báhetva brahm Čarjeva, Sanka je lóky Čaraty, Savy vuccate. Kdo se však nad dobro i zlo povznesl čistým životem a kráčí světem s rozvahou, ten je nazýván mnich. Verš 268 mony nemuní hóty, můl po avitasu Jo, Četulang, Vepagaj, Varmádá je pandito. Kdo jen mlčí, není mudrcem, je-li pošetilý a nevědoucí. Kdo však jako na vahách považuje a vybírá to nejlepší, ten je moudrý. Verš 269. Pápány ne samuní ty na somuni, jo muná ty uboloky, muni ty na Kdo se vyvaruje zlých činů, ten je modrcem právě díky tomu, kdo zná oba světy, ten je nazýván mudrc. Verš 270 Na téne na ryjóhóty je pánány hingsaty a hingsá sab pánánám Není ušlechtilým ten, kdo živým bytostem obližuje. Kdo neubližuje žádné bytosti, ten je nazýván ušlechtilý. Verš 271 Nasíla bata matýna, vápana. Atava samádhy vivit vyvít sa Nemysli si, že když si dbal etických zásad a mnoho studoval, či získal soustředění nebo pobýval v odloučení. Verš 272 Pusá mi nekam masukám, Vysá a se má a Dospěl jsem k blaženosti odříkání, kterou neprožívají obyčejní lidé. Tuto důvěru v sobě nechovej mnichu. Dokud jsi nedosáhl odstranění zákalů.